وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اسيقم ونفسي بتقوى الله تعالى فانه قد فاز المتقون ما المسلمين دุก زانقت ايمان بعد ياكم شكر الله تبارك وتعالى فموجنا لك الصلاه والسلام قمتم صلى الله alaihi wasallam na kuusieni kama ninavyojutia nafsi yangu katika suala la kumwogopa Allah tabaarak wa ta kumcha yeye tumo katika kipindi cha joto kali katika wakati shidda tul muislamu yale yote ambayo yaliyokuwa mbele yake katika maisha haya ya dunia hibratan wa dhikran ndani yake kuna mazingatio na kuna ukumbusho lakini hili halivi isipokuwa kwa wale watu wenye akili kwa nini tulikuwa katika kipindi cha baridi Tumehama tumeingia katika kipindi cha joto kwa nini kuna usiku kwa nini kuna mchana inna fi khalqi samawati wal ard wa ihtilafi al wal nahar la ayatin liuli al Allah tbaraka taala anasema kwa hakika Kule kutofautiana usiku na mchana jambo hili ni dalili tosha ya uwepo wa Allah na uwezo wake lakini kwa watu wenye akili kwenye hotuba yangu ya leo Tukiwa tumo katika kipindi hiki cha joto nataka nijaribu kuzungumza baadhi ya dondoo zinazofungamana na kipindi hiki cha joto aluqafat fi shiddati alhar la kwanza katika hayo ambao ninayokusudia kutaka kuyazungumza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya bin huraina alladhi akhrajahu alimamu muslim wa albufari fi sahihih hadithi ya ambayo ameipokea al imam albufari na imam muslim katika saizi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anasema idhashtadad alharra fa'abridu bis fana fa inna shiddat alharri min fa'ih jahannam kitakapokuwa limezidi joto ishelewenisala ya adhuhuri kwa hakika ukali wa joto unatokana na mbuke wa moto wa jahannam malengo yangu si kuzungumzia suala la kuichelewesha sala ya adhuhuri huyu ni mjadala ambao uko kwa wanauchuoni je ni sunna au ni luksa hii ni jambo la kwa wao na misi si maudhu yangu. Maudhu yangu mimi au lengo langu mimi katika hadithi hii fa inna shiddata alharri harri min fay'i jahannam. Hapa ndo tunapokuwa kusudia mimi. Kwamba ukali huu wa joto tunaoona ni mvuke wa jahannam. Sasa kama hii ni hali tu ya mvuke wa jahannam, vipi yule atakayeingia katika jahannam Yakawa ndiyo maisha yake ya, ya kudumu katika wale wenye wa kumshirikisha Allah tabarakataala wakafa bila kutubia au kwa yule ambaye atakae kwa muda ambao Allah atakayotaka katika wale watu wa tauhid ambao walimuasi Allah tabarak kwa taala kwa bila shaka kupitia hali hii kwa mtu mwenye mazingatio anatakiwa achukue darsa la kuhakikisha mbali na kila sababu yenye kumpelekea kwenda motoni na kuakaribu na kila sababu ya kumfanya yeye awe katika ahlul janna katika watu wa peponi kupitia tukio hili na ndio maana Angalia leo hii kutokana na joto hili tulikokuwa tunalo hakuna mtu ambaye atakayeweza kuvumilia hali ya kukaa juani katika jua hili tunaloliona kutokana hali kuwa ni ngumu watu wakiwa na mazungumzo au wanataka kufanya mlolote watatafuta kivuli wakae sasa hili ni jua ambalo leo hii ambalo tunashindwa kulivumilia uweze kulifananisha na jua katika siku ya kiyama kwa sababu wanao juani wanaelezea wanasema kwamba hili tunaloliona zisi. علماء الفلك ولو موطون ومجموعه سياري. قُمب لِنا عماري وميل كذا. لكن سُور القيامة الله تبارك وتعالى أتلترemsha جواهيلي لتكون كياس كما ذراع 4000. ذراع 4000، بسبب ونوچوني ومكadiria kipimo cha maili moja, قُمب ني كياس كما ذراع 4000. katika حديث ابي هريره ambao amepokea Imam Muslim katika sai yake, mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam anasema tunashamsu yawm alqiyamah kwamba litakurubishwa juwa siku ya kiyama Mina alkhalq kufikia kwa viumbe Hatta takuna minhum kama kidari Mbaka ilo juwa litakuwa kiasi cha kutoka usawa wa watu kama kiasi cha maid moja tu fayakunu anasu basi watu watakuwa siku hiyo Bikadari amalihim kulingana na matendo yao Bikadari amalihim min kulingana na matendo yao kutokana na jasho litakalokuwa limewapata kutokana na jua hilo miongoni mwao kuna wale ambao jasho litakalotoka siku hiyo kutokana na juwa hilo litafikia kiasi cha Kaabaihi kiasi ya Kongo za mbili na mwingine ila rukubataihi Mbaka kufikia katika magoti yake mawili na mwingine ila Hakuwaihi mbaka kufikia katika usawa wa mtu anapovangua kwa maana katika kiuno chake na mpaka kuna wengine faashara rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila fi kwa mtume sallama akaashiria mpaka katika mdomo wake yani kuna watu jasho leo litawafikia mpaka kiasi cha mdomo wake na hili ni jambo ambalo Allah yeye ni muweza usije ukataka kuisafirisha akili yako iliyofedi katika jambo hili kwamba kutakuwa kuna jasho Watu watu wamesimama kiwanja cha aina moja lakini mwingine jasho litamfika usawa wa mdomo wake mwingine usawa wa kiuno chake inakuwaje. hii ni hali ambayo Allah ni muweza anaiweza kama tunavyoona leo katika maisha ya dunia hili hili joto tunaloiona lakini kuna mtu mwingine unaweza ukamuona kwa hali alizokuwa nazo hasumbuki sana na joto hili hasa katika mazingira kama hayo Allah tبارك وتعالى ameandaa kivuli siku hiyo ameandaa kivuli kwa watu maalum sasa wewe unatakiwa ujikague ujiangalie mimi katika siku hiyo ambayo jua litatanemshwa leo juwa hili hatuliwezi je, mimi siku hiyo nitapata kivuli nitapata kivuli ili ni jambo la msingi la kujiangalia ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi samihatun yuhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh katika hadithi ya bihuraira ambayo ni mutafaqun alayhi kwa kwamba watu wenye kukusanya mmoja ya hizi sifa saba Allah tabaarakataala atawafunika na kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah tabaarakataala Mtume صلى الله عليه وسلم akataja watu saba kinara katika wao Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kiongozi muadilifu kwa bahati mbaya wengi sana neno hili imamu wanajua ni uongozi katika msikiti huyo mtu ajijui nyumbani ni kiongozi ajijui inawezekana yeye katika jamii fulani amekuwa kusimamia jambo fulani ajijui kwa, kwa, kwa namna ya ajizo zote zilivyo kwamba yoyote atakayekuwa amechaguliwa kuwa kiongozi akafanya uadilifu katika uongozi wake Allah tabarakataala atampa kivuli siku hiyo washabun fi ibadati rabbihi na kijana ambaye aliyekulia katika ibada ya Mola wake yani mtu tangu ule umri ana bale mapaka anafika umri wa miaka 40 hatwa katika wakati umri huu ameomaliza katika ibada umri mgumu ni yule mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti kwamba mtu anafikiria wakati wote swala la kwenda msikitini iwe makusudi swala za jamaa au kwa ajili ya kwenda kuhudhuria darasa msikitini na baadhi ya mambo ya khairati yanayofanyika wa na mwanamke ambaye ni mzuri mrembo na mwenye nafasi mwenye mali mwenye uwezo lakini katika mazingira kama hayo huyo mtu akamkatao ya mwanamke kufanya na hezina akamwambia mimi ninamwogopa Allah tabaarakataala kwa sababu katika hali ya uhalisia ilivyo wanaume huwa wanafanya kila aina ya mbinu ya kuzini sasa ia mazingira wewe ndio ukatakiwa na anayekutaka anakizi vigezo vyote vaka kukubaliana naye katika jambo hiyo katika mazingira hayo wao kali jambo hili Allah atakupa kivuli siku hiyo wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa la ta'lamo shimalo ma tunfiqo yaminohu na mtu ambaye aliyetoa sadaka katika mazingira ambayo akaificha sadaka ile kiasi ambacho mkono wa wa kulia usijue na kile, mkono wake wa kushoto usijue kile kilichotolewa na mkono wake wa kulia kisha mtu msalama akamtaja mtu mwisho akasema wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat na mtu ambaye aliyemkumbuka Allah akiwa falagha yuko peke yake akayaisamu yale aliyomposea mola wake kisha baada ya hapo akakumbuka adhabu za Allah tabaraka tabarakataala kwa makosa haya alomfanyia mola wake akalia kwa mola wake akamtaka msamaha mola wake Mtu mwenye mazingira namna hii Allah tabaarakataala atamfunika na kivuli chake katika siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah tabaarakataala. Lengo langu siku isheresha hadithi Ni Nikukutajia wewe kuangalia jikague kutokana na hali ya jua tunaloiona leo. Bas iko siku ambayo tutakutana na Mola wetu, hali itakuwa ngumu zaidi kuliko hii, lakini kuna kivuli maalumu kimeandaliwa, moja katika miongoni mwa sababu za kupata kivuli hicho tembea katika miongoni mwa sifa hizi saba tulizojitaja. Jikague mwenyewe jiangalie unapatikana katika sehemu gani. Na kuna baadhi ya maeneo ukiyakosa ndio umeaposa moja kwa moja. Mfano, mtu ujana wake aliutumia vibaya. Hakuna marekebisho. Atafute katika sehemu nyingine ambayo anajiona itafaa ili imsaidie katika siku hiyo. Hili ni jambo la msingi la kuweza kulizingatia kulingana na tukio hili la ukali huu wa joto. Lakini pia kutokana na hii hali ya joto watu wanatakiwa wajitahidi kukithirisha kufanya baadhi ya mambo mengineyo yaheri hasa kwa munasaba wa hali hii ya joto miongoni mwa hayo watu kukithirisha sana kutoa sadaka ya kuonyesheza watu maji kwa sababu ni kipindi ambacho watu kimazingira wanayohitaji maji imezoeleka waislamu awatoe sadaka ya maji mpaka mwezi wa ramadhani lakini kumbe hata katika miezi hii tu ya kawaida mtu anaweza aka nunua wakati wake 2:3 akaja akamkabidhi aka, imamu imamu bwana mini ameleta sadaka ya maji hapa watu wa islam maji imamu aka watangazia waumini jamani kuna muumini kaeta sadaka ya maji hapa wewe wenye shida na maji basi wanione hapa au yakaeko hapa na mfadha kwa katika mwezi wa ramadhani hili ni jambo muhimu sio kusubiri katika mwezi wa ramadhani peke yake katika hadithi ya saadi bin ubada Ambayo ameipokea imamu احمد كتق مسند واكنا امام ابن ماجه نا الله تعالى ساجد بن عباده انا اليمنديه أن متومه صلى الله عليه وسلم اكاممبيا متومه صلى الله عليه وسلم النواها ان عليها ماما يانو ميمي متومه الله الله, الله عليه وسلم akamambia sajid bin mabada naam ndio mtoree akamuuliza tena mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqat afdal sadaka gani ambayo niakuwa bora ameamini mtume aliyemama yangu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia afdalu sadaka saqiyul ma sadaka inayokuwa bora ni kuonyesha watu maji na kwa hili pia nipanze sauti yangu wale ambayo allah amewapa wasami amewakunjulia katika dunia katika misikiti kama hii au katika baadhi ya maeneo ambazo ni barabara kubwa ambapo watu wanazopita watu wenye uwezo wafanye fursa za kuweka huduma za maji ya kunywa kuna baadhi ya misikiti tunaona si sijui kirugo kwa lugha wana wanahitaji kama ni friji au ni vinini lakini kuna kwa na huduma ni mfano au ni friji kwamba pale mtu anakwenda anafungua anapata maji ya kunywa ananywa kwa hiyo hata katika msikiti kama huu watu wakalifanya jambo hilo ni heshima kama inafungwa mashine ya kuyachuja leo maji kuyatoa katika uchumvi kuyaleta katika maji matamu ndani yake menye maji ya kutoka na kwa maji baridi watu wanakunywa wanamshukuru wana, wana, wana, wana, wana Allah tabarakataala kisha wanakushukuru wewe kwa hiyo jambo hili watu wenye uwezo ni fursa pia kulifanya jambo hili kama vile ambavyo kulingana na hali hii ya joto hawa watu wenye uwezo vile vile kutembelea katika baadhi ya misikiti mingine ya changamoto leo hii sisi tunaswali katika msikiti kama huu ambao walillahi alhamdu una feni tunaswali lakini kuna misikiti mingine hasa katika mizoni mwa miji haya hebu neema kama hizi na ahli alkhairi wanagombana katika baadhi ya misikiti tumijini lakini fursa hizi pia watu kama Allah amu wakunjulia wasipeleki mizoni mwa miji mtu aende angalie msikiti kama uwezo wanao tena walillahi alhamdu unaweza kuta msikiti unahitaji feni hata sita zizidi kutokana na udogo wake hili uh, ni jambo ambalo pia watu walifanya kwa maana ume umefanya sadaka na umefanya jambo laheri katika kipindi ambapo watu wanaitajia hili ni jambo muhimu la kulifanya katika kipindi kama hiki lakini pia kulingana na kipindi hiki ambacho pia tulichokuwa tunacho cha watu wa wema na kumuasi Allah tabaaraka wako baadhi ya watu utawakuta wanavua mashati yao au kanzu zao au flana zao anabaki wanamme tu mwazi na kisheria mtu akiwa yuko kumwazi anazingatiwa yuko uchi sasa unaweza kampaona wewe vipi mbona uko tumwazi wanajoto ili joto hili lisikuelekea wewe Allah Allah tabaarakataala katika surati tauba ilipokuja suala la kwenda katika ghazwa ya taubu pita hivyo vitokea katika kipindi cha msimu wa joto sasa wakapeana kauli mbiu wanafiqi wanaambiana wao wao kwa wao Allah akali akalinuku akali, akali tukio hili ndani ya Qurani mpaka leo hii sisi tunalisoma waqalu la tanfiru fil har wa kasema jamani msitoke kwenda katika jihad katika kipindiki cha joto Allah tabarakah sana akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam naru jahannama ashadu harran law kanu yafqahun waambia Muhammad kwamba moto wa jahannam ni mkali zaidi law kama wanafahamu kwa wawa wewe unaweza ukamwasi Allah kwa mukauchi wa kuliogopa joto hili dogo kwa saama leo naweza nikakupelekea kukutana na joto kubwa ambalo uweze kulivumilia kwa joto hili tunaloliona isiwe sababu ya kumuasi Allah katala kama vile ambapo tunavowahusu subira wakina mama wa Kiislamu walio nyekuvaa majilbabu na mala nyingi majilbabu ni, ma ni nguo nyeusi na inafahamika nguo nyeusi namna zinaposharabu joto lakini wao subira katika kipindi hiki kwa sababu subira yao hii itakuwa ni sababu ya kulipwa na Allah tabara katala mbele katika siku ya kiyama na ndiyo maana Allah tabara katala kwa kujua uzito wa ibada ya subira Akawa hakuitajia malipo hakutaja malipo kama ilivyokuwa katika ibada nyinginezo akasema Allah tabara katana katika Korani. inama yuwafas biruna ajirahum. bighairi hisab kwa hakika si vingine watalipo wale wenye kusubiri malipo yao pasipo na hesabu kwa pia tunawahusia wakina mama wa Kiislamu waendelee kulazimiana na hijabu ya kisheria pamoja na hali yote iliyokuwepo wafanye subira watayakuta malipo yao makubwa mbele ya Allah kataala. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف انبياءه وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد kizongo katika imani katika kipindi hiki jadoto watu huwa wanatokwa na jasho sana uislamu ni dini iliyohimiza usafi kwa hiyo kupitia hotuba yangu hii pia nisisitize juu ya suala la kuzingatia usafi katika kipindi Wako baadhi ya watu Allah tبارك وتعالى na hikima yake mwenyewe ametweka katika nafasi ambayo sisi usafiri wetu ni madalada. ta kutoka hapa kwa nabagala, soko la Mboto, tunakwenda kukumbania pale usafiri. Sasa wakati mwingine zinatokea mfano changamoto za fareni. Mtu anatoka na jasho linakuja linakaukia katika nguo yake. Sasa yuko mtu nguo ya namna hii anataka ivae siku mbili siku tatu. Alafu anataka kuja kukusanyika na watu katika misikiti kama hivi. Na mtu mwingine aina ya nguo yake alikuwa nayo akitoa jasho ile nguo baadaye inatengeneza asili kama chumvi chumvi. Kwa hiyo mtu pia anakuwa hana haya Muislamu anatembea nguo yake imejaa chumvi chumvi siku mbili siku tatu anavaa nguo na namna hiyo. Hili si jambo la sawa sawa. Kwa hiyo watu wanatakiwa wazingatie suala la usafi katika nguo zao, Suala la usafi katika swala la harufu. Katika hadithi ya Jabir bin abdillah ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innal malaika tataadha mima yataadha minhu banu adam hakika malaika wanakireka wanaudhika kutokana yale ambayo wanaudhika nayo wanadamu na hadithi hii ni kipande tu lakini asli hadithi mtume sallama alitoa maelekezo akasema hivi man atala au aw basala atakayekua amekula kitungu sawm au kitungu maji Fala karabana musallana Asikaribie msikiti wetu kwa sababu vitu hivi vinatoa harufu mbaya fa inna al malaika tataadha mima yataadhaa mino bano adam wasab malaika wanakereka kereka wanauvika na ile ambayo wanauvika nayo wanadamu sasa wewe muislamu dini yako ina muongozo dini hakuna dini ilo imiza usafi kama dini ya Kiislamu angalia katika suala la watu ambao kwenda kujisaidia Uislamu ukaelekeza mpaka kutumia maji dini gani imeelekeza hivi Uislamu ni dini ya usafi Atahara chato choro imani katika hadithi mtume sana anasema usafi ni katika sehemu ya imani. Uy, watu wanatakiwa wajitahidi waje katika mazingira mazuri. Mfano wao rada Allah amekujalia unatoka jashu sana kama mimi afa unavaa nguo nyeupe kama hii. Bado kesho nataka uivaye tena. Kula limekuwa jeusi mpaka mtu anauliza yule anafanya kazi ya kuuza mkaa au fundi gereji. Si sawa sawa. Kweli wewe maskini lakini jiweke katika mazingira ya ya muonekano mzuri. Uislamu ni dini ya usafi, inaimiza usafi katika hiki watu wae makini katika swala la usafi. Au mtu anaweza akafunga nguo katika mfumo wa nguo hizi za, za asili ya polista. Zikishapokeajajwa kuna kukauka, harufu ambayo itakayotoka katika nguo ya polista haiweziku nzuri tofauti na nguo ya koton. Sasa lazima watu wajitahidi kuwa makini katika hili, lakini pia watu wajitahidi uweza kama mtu Allah amemfungulia kununua zile perfume kwa maana ya mafuta mazuri ukayatumia kwa sana katika kipindi kama hiki ni sunna bali hii ni ni ambia walmursalin bali jambo hili la kujipaka manukato ni katika sunna za mitume na manabii lazima uwe katika hali ya muonekano uliokuwa mzuri lakini mwisho katika kumalizia hotuba yangu hii kwamba Watu pia wajitahidi kusikiliza miongozo kutoka kwa watu wa afya katika kipindi kama hiki. Miongoni wa miongozo yao wanayotoa wanatusitiza tusiwavivu katika kunywa maji. Usiwavivu katika kunywa maji kwa sababu kipindi hiki cha joto kali tunatoa maji mengi sana katika mwili wetu. Kwa ukiwa mvivu wa kutokunywa maji, basi unaweza Allah kakukadiria ukapata naoma tu kidogo, alafu ikakumeza sana kwa sababu oma inakukuta kipindi ambacho tayari wewe Mwili wako tayari una upungufu wa maji. Kwa watu pia kuzingatia miongozo ya watu wa afya katika kipindi hiki ni katika jambo muhimu. Na kupitia jambo hili ndio lile ambalo tulikuwa tumelizungumza la watu Kifirisha kutoa sana sadaka ya kunyochiza maji katika kipindi hiki. zangu Leo hii, we hii kwa ma... Asamaji, kwa wewe unaweza ukaona kama jambo hili la masuala kwamba hasa maji kuna nani awezi kununua maji wewe unaweza ukajiona unapata ziyada ya 500 au 1000 lakini kuna watu wao wakiamka asubuhi ndio wanatafuta ya moja wale wao na familia zao kwa hiyo usini usidharau neema ambayo Allah alokupa ukawasahau wengine kwa hiyo hii fursa watu waitumie vizuri kwa sababu watu wanapofanya jambo la laheri katika kipindi ambapo mtaji wako umekuwa ni mkubwa al na malipo yake yanakuwa makubwa zaidi kwa lugha fupi atakayetoa sadaka ya maji mtu kipindi cha joto malipo yake ni makubwa zaidi kuliko anayempa mtu maji kipindi cha masika yaani ndio kwa lugha fupi Kweo, kwa hiyo wajitahidi kwa fursa hizi na watu wengi tunayaweza mambo haya ila tumeghafilika haya mambo watu wengi tunaweza ila tumeghafilika mtu akaamua kununua mfano maji chupa mbili ndogo kama mfano wa zile ndugu yetu Moja akanywa mwenyewe na moja nyingine akamtafuna ndugu yake akamta mwenye kuweza mwenye kuweza kufanya kubwa zaidi ile akaja msikitini aka akafunga kile kina, kile kile watu kumbote wanakuja msikitini mtu wanakuja, anakuja na kunyamaje au mtu nyumbani kwake akaamua kutosada kwa dada mimi hapa kila siku natowa sadaka okay, ya maji na ngalau lita tu ukaika na vyako viwili una ndoo yako ya maji lita ishirini maji baridi weka kwako vita ishirini mimi uwezo wangu yakishaisha windo inaingizwa ndani basi wote wapata wamepata uliokosa wamekosa. haya ni mambo ambayo sisi hakuyapuuza kuyafanya na kwa bahati mbaya sisi wakati tunazaliwa haya mambo katika miji hii yajai lakini mambo haya leo yamepotea sasa siyo ni kwa sababu ya uchamungu au kwa sababu ya uchoyo umekuwa mkubwa au imani zimekufa. sijui si sababu ni nini kwa sababu sisi tulipokuwa tunazaliwa katika miji mfano mwezi wa ramadhani ukiwa unatoka msikitini wewe labda wewe unaishi kongola moto buguruni lada katai kufuturu buguluni tu ukitoka msikitini tu nyumba zote zinaza kupokea watu wote wametwafutali zao wa ziko barazani huyu hata zamani tulikuwa maji hapo kila nyumba unayoiona kuna mtungi wa maji leo kwa sababu tayari biashara ya maji vipa basi watu hawako wa tayari tena kuanishiwa watu maji na uli wako endapo gongea hodi nyumbani kwa mtu umwambie bana mimi na shida na maji unaweza ukaambiwa mwizi jinsi watu nilivyokuwa tumefikia babaya sasa tubadilike kweli watu wafanye biashara zao za maji lakini pia wasisahau pia kujikurubisha kwa Allah tabarakataala pia kwa kutoa sadaka ya kuonesheza watu maji Allahuma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwan ka sami'